in poveste, kot kakaj je uh, Jaz sem iz Ljubljane, sem projektant in sem tukaj z enim samim razlogom, da vidimo a, to stavbo oziroma pasivni vrtec. Uh, da je zelo z glavno spoznanje današnjega dnega, ki boste lahko prnešniti tukaj posvajali? Zdaj, tukaj je predvsem en primer zelo dobre prakse, no, kako se je sama institucija speli in kako je tudi, tudi v bistvu sam objekt kvalitetno zgrejen. No. En tak lep primer kvalitetne gradne. Na no. kratko. Dobro, hvala, lepa. No.